Az első sorozat befejeződött és ismét együtt volt a társaság a nagy vezérlőteremben. Számításaink szerint, összegezte Leon az eredmény, a főbosz körül testkerint, amelynek egy fordulata 5 óra 33,3 percig tart, a távolsága pedig 8 kilométer a felszíntől. Ugyanannyi, mint magának a főbossznak a sugara, egészítette ki Zénó kapitány, tehát sugártávolságban kerint körülötte. pedig mondta lerögtön a következtetés, már, Ilyen szabályos körpályát ebben a távolságban a természet nem hoz létre. – Úgy van, bólintott Zénó kapitány. – Ez azt jelentené, kérdezte Ferri doktor, hogy szilícium törpéink űrhajója jelenleg a főbosz körül kering. – Menjünk utána, lelkesedett Tali. Magam is úgy vélem, mondta Zénó kapitány, hogy kora hajnalba útra kelünk. A főbosz mindössze 6000 ezer kilométernyére kering a mars felszíne fölött. Hamar megjárhatjuk. Megvonta a vállát. Azt persze nem merném állítani, hogy lényeink űrhajóját találjuk majd ott. Nem sokat aludtunk hajnalig. Mindnyájunkat az új kínálkozó lehetőség izgatott, hogy rövidesen többet tudhatunk meg a különös lényekről, akiket egyre inkább barátainknak kezdtünk érezni. Hajnalban, nyomban, amikor a szél elállt, Zénó, Mark és Ali beült a két éltű felderítőgébe, és elrepült a főbosz felé. Pihenhettünk volna még tovább, de anélkül, hogy összebeszéltünk volna, mindnyájan felöltöztünk. Kár lett volna az időt elvesztegetni, így mi is elindultunk a terepjáróval a Marsbéli növények közeli erdejéhez. Egyedül Viktor maradt a szelénbe. Ő volt a soros az ügyeletre. Éppen akkor érkeztünk meg, amikor ébredezni kezdtek a furcsa növények. A nap már magasan járt, de még igen hűvös volt a levegő. Lassan kint melegedett csak fel. Csodálatos látvány volt, amint a ragyogó napfényben egyszerre csak mozgásba jött a marsbeli növényzet. A szabályosan cső alakú szárak tetején először hegyszerű csúcs jelent meg, szemmel láthatóan nyomult kifelé. Ez már önmagában is érdekes volt de az egészen borzongatóvá tette, hogy másodperc pontosággal egyszerre történt minden száron, mintha valami hidraulikus gépezet tolná ki belőlük. Amikor körülbelül olyan 20-25 cm felmagasodtak a dárdahegyek, a mozgás megállt. Pár másodpercig mozdulatlan volt az egész erdő, majd hirtelen felfest lett mindegyik hegy, s a hengeresen összecsavarodott levézet szétbomlott, kiterült a napfénybe. Ide nézzetek, szólt Péter, és intett, hogy menjünk hozzá. Ennek még virágja is van. A kinét levelek tövében egy alig centiméteres nagyságú, tündöklő arany és kék színű valamit láttunk. Bimbo, ugye? Nézett ránk Péter. Igen, ám, de a következő pillanatban a bimbó útra kelt. Négy apró lábával fürgén kíjebb ment a hatalmas levélen, aztán két hátsó lábára jut, és első lábait a szájához emelve valamit majszolt. A legcsekélyebb félelmet sem mutatta, pedig közel hajoltunk hozzá. – Olyan, mint egy bogár, mint a kőris bogár – mondta Andri. Én inkább gerincesnek nézem – rázta a fejét Ferri doktor. – Kékes aranyszínét a szőrzete adja, amely szivárványosan csillog a napfénybe. – Figyeljétek csak meg! Oh, – Ho! biztosan társbilletben él a növénnyel, mondta Leon. – A csőszárban lehet a fészke. Valameddig figyeltük még a kis furcsa állatkát, amely ide-oda kuporodott a levelem. aztán Péter óvatosan vele együtt letépte a levelet, s belecsomagolta. Elindult párt szerezni mellé, mi pedig neki láttunk az ásásnak. Ahogy haladtunk lefelé, a ruhánkba szerelt hőmérők jelezni kezdték, hogy a felső hideg homok alatt melegebb a talaj, s a meleg a mélységgel együtt növekszik. Feré doktor baktériumtelepekre gyanakodott. Feltevését támogatta az is, hogy mindnyírkosabb lett a homok, majd nyúlós masszává vált. Mintákat vettünk belőle. Másfél méter mélyen megtaláltuk a szaporító hajtásokat. Szabályosan úgy ágaztak szét, ahogy előző nap a doktor lerajzolta nekünk. Minden görcs hajtás nélkül nyílegyenesen kötötték össze a kórószárakat. Barnás színük volt, és leginkább rozsdás fassövekre hasonlítottak. A tápláló gyökérzet kusza volt, Alig tudtunk az ásóval boldogulni. Kis kaparókkal szedegettük ki a bolyhos gyökérszálak közül a nyálkás földet. A gyökerek végétől járatok indultak ki, és spirálisan haladtak lefelé a mélybe. Az egyikből ugyanolyan állatka bújt elő, mint amiatt az imént Péter talált. Jó magasra hágott pára nap, amikor gazdag zsákmányjal visszatértünk a szelénbe. Viktor elmondta, hogy amíg odajártunk, jelentkezett a föld. Izgatottan várják beszámolónkat az újabb felfedezésekről. – Mi van Zénó kapitányékkal? – kérdezte Ferri doktor. – Annyit mondott csak a kapitány – felelte Viktor – hogy leszálltak a főbosz keringő testre, s alkolnaknál előbb ne várjuk őket haza. Lassan telt az idő. Bármennyire is érdekes volt a mi felfedezésünk, nem tudta lekötni teljesen a gondolatainkat. Minduntalan az járt a fejünkbe, vajon mit végeznek Zénó kapitányé Délután sürgető jeleket küldtünk, amire nem sokára megjött a válasz. Elindultak hazafelé. Az eget mind a hatam. Nem sok idő telt el, amikor egyszerre csak finom pára csík jelezte, hogy a kis űrhajó elérte a mars sűrűbb légkörét. Néhány perc múlva felvillantak a fékező rakéták. Ott tolongtunk a légzsilip előtt. – Találkoztatok velük? – ez volt az első kérdés, amelyet nekiszegeztünk a belépő Zénó csak türelem, türelem, mosolygott a kapitány. Mind a hárman levetkőztek, kibújtak a szkafanderből, s akármit is kérdeztük tőlük, ennyi volt csak a válasz rá, türelem, türelem. Végül összegyűltünk a nagyterembe, s az asztal mellé ültünk. A főbosz körül keringő test, kezdte Zénó kapitány, mesterséges volt, mégpedig ugyanolyan, mint amiatt annak idején a hold körül fedeztünk fel. A különbség csak annyi, hogy nem ad semmiféle jelzést pedig minden hullámos szanost romoltam, tette hozzá Ali. André csalódottan kérdezte. Szóval nem az az űrhajó, amivel a lényeg tegnap előtt elmentek? Nem, nem az. Gömb alakú mesterséges hold, amely feltehetően régebbi, mint más a hold körül, mondta Zénó kapitány. A kozmikus hatások, a mikrometeorok és az abban a térségbe feltőnően észlelhető nagyobb anyagsűrűség erősen megviselte a borítást. Véleményünk szerint a két mesterséges holt ugyanannak a tervszerű vállalkozásnak a két szülötte lány szeme. Viszont nem valószínű, szólt közbe Mark, hogy ez a gömb hírközlő kapcsolatba lett volna kupolával. Akkor hová sugározta a jeleit, amíg működött a rádióadója? kérdezte León. A földre. A földre? néztünk össze meglepetten. Igen, igen, erősítette Mark. Igaz, Ali? Ali azonban eltűnt. Utána akartam menni, de Zénó kapitány nem engedte. Hagy csak, majd előjön. Alig várta már, hogy itthon legyünk. Hozott magával néhány kipróbálandó dolgot. Bementetek a gömbbe? kérdezte Viktor. Bementünk. Nem volt könnyű dolog, már maga a leszállás is nehezen ment, mert nem volt mihez rögzíteni az űrhajót. Végül felfedeztünk két kis fémcsunkot, sehez kötöttük ki. Aztán rengeteget bajlottunk, amíg megtaláltuk, és felnyitottuk a bejáratot. De megérte. Milyen belülről? kérdezte Viktor. Hasonlít a kupolához? Igen. Fél sugarának távolságában ugyanolyan csővezeték fut benne körül, mint abban. A fél sugártávolság a homorú gömbfelület fókuszát adja, és ez ismét bizonyság volt arra, hogy valóban nap telep. Kipróbáltam, mondta Mark, akkor a sziklákat lökött, mint az ujjam. De mit hozott Ali? foggattuk kapitányt. Ugyanolyan tekercseket talált, mint a kupolába. Ezeket hozta el. Az egyik igen érdekes volt. Szinte drótvékonyságú szalag, amelynek készülékéhez külön antenna csatlakozott. Ez izgatta fel annyira alit. Reméli, hogy olyan üzenet van rajta, amit le tud fordítani a számunkra. Ez nagyon fontos lenne, mert az a véleményünk alakult ki hazafelé jövet, hogy ennek a mesterséges hódnak jelsugázó szerepe volt, semmi más. A végtelenített szalagra rögzített jeleket ismételgette. Jó volna tudni, milyen híradást adhatott. Akkor már szélesen mosolyogva ott állt az ajtó előtt Ali, Örében a félmázsás készülékkel, ami persze itt a marson alig húsz kilót nyomott. Figyeljetek! Mondta asztalra tette a készüléket. Először lepörgetem azt, amit most találtunk, utána pedig azt, amit a holdon vettünk föl. Összedugtuk fejünket a képernyő előtt, s izgatottan lestük, figyeltük a vonalak színek ritmikus játékát. Nem kellett magyarázat, azonnal észrevettük, hogy a két jelzéscsoport majdnem azonos. Annyi volt csak a különbség, hogy a főbossz holdjájé rövidebb volt, illetve kortább ismétlődtek. Most csak azt játsd le, mondta hirtelen Mark, amivel a holdon felvett sor hosszabb. Jól van, bólogatott elégedetten Ali. Jó nyomon jársz, Mark. A jelcsoport, ami a két gömb adásában teljesen azonos volt, észrevehetően logikus renddel épült fel. Az viszont, amelyik a holdbélihez még hozzájárult, semmiféle rendszert nem mutatott. – Na, akkor most jól figyeljetek, – mondta Ali. – A szemeteket behunyhatjátok, csak figyeljetek. – Micsoda ostobaság, – háborgott Viktor. – Ezt a pár percet bírt kiszó nélkül, prédikátor, – intette Ali. – Átkapcsolom most az adást a frekvenciavariátorra, s lemegyek a hullámhosszal 9,3 mikronig. – Én ne! Na most pedig indítok. Nem láttam, nem hallottam semmit, de egyszerre szörnyű nyugtalanság fogott el. Valami riasztó idegesség. Összeszorult a torkom, alig kaptam levegőt, mint a nyomasztó telejes álmok idején. Hagyd abba! kiáltott Feré doktor Alira. Kibírhatatlan, amit csinálsz. Ugye? Nézett ránk diadalmasan a fiú. Kikapcsolta a készüléket, majd rögtön megindította ismét. A pár pillanatnyi ódódás és után újra elfogott minnyájunkat a bal sejtelem kínzó érzése. – Ne játsz velünk! – kiáltotta most már szinte hisztérikusan Ferri doktor. – Nem játszom! – mondta komolyan Ali. – Ezt mondják a szalag jelei. Minnyájn ugyanazt a félelemmel teli idegességet éreztük, amíg működött a készülék. – Próbál csak elfordítani a frekvencia variátort, szólalt meg Zénó Ali lassan elcsavarta a gombot, a műszerek mutatója a rövidebb hullámhosszak felé kúszott. Egy ideig még éreztük tagjainkban a zsibongást, de ereje, szorongató hatása egyre csökkent. Ugyanezt tapasztaltuk, ha Ali növelni kezdte a hullámhosszat. – Honnan vetted, hogy éppen 9,3 mikróra kell állítanod? – kérdezte André. – Egyszerűen onnan, hogy a kupolában és a gömbben talált műszerek is ezen a hullámhosszon dolgoztak. – Óriási! – Kiáltott fel Márk. – Ezek a törpék ismerik a VIN törvényt, s alkalmazni tudják ránk földiekre. Kolosszális! Zínó kapitány éppen felemelte a kezét, hogy leincse a felajzott Márkot, de mozdulat közben megállt a keze a levegőbe. – Valóban óriási? – mondta kis szünet után halkan. – A kilenc három... Pontosabban a 9,29 mikron hullámhossznak olyan sugázás felel meg, amelyek a sugázási törvény értelmében a hőmérséklete 310 Kelvin fok, azaz 37 Celsius fok. Tehát az emberi test hőmérséklete. Ez a mi szervezetünk rezonancia hullámhossza. Így az is érthető, fűzte hozzá Mark. Hogy ők miért menekültek el előlünk? Miért? Miért? kérdezgettük kíváncsian. Azért, mert az Ali által kisugárzott infralézer sugár az ő testhőmérsékletükben váltott ki rezonanciát. Halálukat is okozhatta volna mondta Ferri doktor. Elhallgattunk. Ali szégyenkezve zavartan át készüléke mellett. Ne egy nyugtatta meg Zénó kapitány. Ennélkül talán még hosszú évekig nem fedeztük volna fel az összefüggést. Most már világos. A jelzések nekünk földi embereknek szóltak. Valami veszélyre, fenyegetett állapotra akarnak bennünket figyelmeztetni. – De mire? – kérdezte Leon. Tanakodva néztünk össze. Egyikünk sem tudott mit válaszolni. A napnak azonban még nem volt vége. Leon állt elő a maga fölfedezésével. Amíg a főbosz hordján voltatok, fordult Zénó kapitányhoz. A következőket állapítottam meg a különböző adatok egybevetéséből. Méréseitek szerint a mesterséges kísérő kereken 8 km-magasságban, tehát a főbosz sugarának távolságában kering a főbosz körül, mégpedig szabályos körpályán. A keringés idő 333,3 perc, és ebből egyértelműen adódik, hogy a főbosz tömege kereken 6 billió tonna. Következik a sűrűség, ami a víz sűrűségének háromszorosa. Tehát végképp megdőlt az a fantasztikus feltevés, amely szerint a főbosz belül üres gömb. Valamilyen mesterséges hold, a mars értelmes lényeinek műve. A kettős radar ennek a tisztázását is elősegítette. No, de a fékeződése? vetettem közbe én. Még mindig nincs rá magyarázat. Most már van mondta Zénó kapitány. Mai utunkon megmértük, s úgy találtuk, hogy a főbosz környezetében az anyagsűrűség 3,10 század a 16-on gram köpcentiméterenként. Ez azt jelenti, hogy fékező közegben kering s ez okozza a régóta rejtélyesnek tűnő szűkülését. Elégedettek voltunk. Egyedül Péter ült elszontyolodva s a sarokba. Mi a baj, Péter? lépett mellé Zénó kapitány. – Semmi, semmi. Csak az én kis állatkámról egy szó sem esik. – Miféle állatkáról? Akkor kaptunk kézbe, hogy Zénó kapitányék nem is tudnak Péter nagy felfedezéséről. Azonnal átvittük őket a terjárium és s megmutattuk a kis, kék, aranyszörű állatkát, amely kedélyesen tűrte a fogságot. Úgy jut az üvegedény aljába, mint egy mókus, s valamit majszolt. – Ez csak most mondjátok? – csapta össze tenyerét Zénó kapitány. Azonnal televíziós adást kell róla adni a földnek nagy szenzáció lesz. Mielőtt azonban ezt az adást sugározni kezdtük volna, ali ötletére a Föld tanácsának külön hullámhosszán leadtuk a szilícium törpék vészjelzését. Közel 13 percig volt úton a rádióhullám, amíg a Marsról a földre ért. Ezután eltelt még 13 perc, s már is sürgető, ideges vészjelzés villogott a hívó Mi történt? Mi van veletek? azonnal újabb jelentést kérünk. Ali elégedetten mosolygott. Sikerült! Sikerült, sikerült! Legyintet ingerültem már. Csak éppen még nem tudjuk, miféle vészjelek. Majd rájövünk egyszer erre is. Későn ne legyen. Tájékoztattuk a földet, hogy nincs aggodalomra ok, és rövidesen ismertettük a jelzés felfedezésének történetét. Nagy izgalmat okoztunk vele. Minden újság napokig írt róla, és még hetek múlva, hazatérésünk után is jelentek meg képtelenebbnél képtelenebb találgatások. Mit jelentenek a jelek? Egy hetünk volt még hátra a marson. Igyekeznünk kellett, hogy a terven előírt kutató munkát elvégezzük. Mindegyikünk tudományágában vannak olyan kérdések, amelyek megválaszolására tágabb horizont kell, mint amit a föld ad. A földet alkotó anyag a földi élet nem mint a gyűjtemény, nem mint a bemutató a kozmoszban lehetséges változatokból, hanem csupán egyetlen változat a végtelenül sok közül. Péter csoportja mesterséges mars rengéseket idézett elő különböző erejű robbanó töltetekkel, s figyelte, mérte a mélyebben elhelyezkedő rétegekről visszaverődő hullámokat. Fúrótornyot is állítottak fel, amely a külső homokréteg alól hozta fel a mars kérgének anyagát. Zénókapitány a felderítő repülővel a felszín fényképezte és kutatta. A mars térképe számára gyűjtötte az adatokat. Ferri doktorék előtt egyre tisztult a kép a marsbeli életről. A magukkal hozott földi baktériumokat, fejlettebb lényeket a mars életkörülményei közé helyezték, s így figyelték változásaikat, alkalmazkodó képességük nem egyszer hihetetlen erejét. Az éjszakák egy része is munkával telt el. Zénó kapitány ilyenkor végezte el a csillagászati színképvizsgálatokat. Összehasonlíthatatlanul szebb és tisztább képet kapott, mint akár a mesterséges holdakon is. A mars légköre annyira ritka és annyira mentes mindenfajta szennyezőanyagtól, hogy egyáltalán nem gátolta a csillagászati fényképfelvételeket. Egyik este egyedül ültem a nagy vezérlőteremben, s rendezgettem a jegyzeteimet. Nyugodtan csendesen teltek az utóbbi napok, Ráértem végre a magam dolgaival foglalkozni. Váratlanul Zénó kapitán nyitott be. – Nem láttad márkot? kérdezte izgatottan. – Nem, nem láttam. Biztosan a kuckójában van – felelte. – De miért vagy ilyen ideges? – Gyere, majd megtudod. Azzal már sietett is ki márk fülkéje felé. Beszólt neki. – Ezt fejtsd meg, fizikus! Pár másodpercen belül ott ültünk mind a hárman a megfigyelő fülkébe. Kérdőn néztünk a kapitányra, hogy miért hívott bennünket. Nem vettünk észre semmi különöset. Várjatok, mondta ő, üljetek nyugodtan és figyeljetek. Nem kellett sokáig várakoznunk, amikor a vaksötét marsbeli éjszakában soha nem látott vörös fény villant fel. – Ez mi volt? kérdezte Márk. – Nem tudom, de már a harmadik. – A villám nem lehet ebben a ritka légkörben, igaz? Szó sem lehet róla, nincs annyi felhő, amely ilyen kisüléshez elegendő elektromos töltést képes tárolni. Ebben a pillanatban ismét felvillant a vörös fény. – De ez nem is villám, – mondta Mark. – Szórt a fénye, nincs sehol központja. – Ez benne a legfurcsább, ezért hivattalak. Mark elgondolkodott. Közben újabb lobbanás világította meg az eget. – De ez nem lehet más, – szólalt meg Mark mint a plazma állapot valamilyen eddig ismeretlen megnyilvánulása. Talán éppen a ritkább légkör következménye. Arra gondolok, hogy nappal a napsugázó energiája szétbontja a légkör molekuláit ionokra, és azok éjszaka valamilyen módon egyesülnek. Valószínűleg ez válthatja ki ezt a jelenséget. Persze, az is lehet, hogy egészen más az oka. Tanácstalan vagyok. Egész éjszaka figyeltük a vörös villámlásokat, különböző elméleteket gyártott Zénó és Márk, de egyik sem volt megnyugtató. Másnap éjjel ismét felvillantak a vörös fények. Forrásaikat nem láttuk, mert valahol a látóhatár alatt voltak, és úgy tűnt, mint ahol innen, hol onnan lobbantak volna a szemünkbe. Más, mint tegnap volt, szólalt meg Márk, nem? Más, mondta Zénó kapitány. A különös égi tűzijáték, mintha csak szavaikat akarná igazolni, egyre szaporábban villogott, és a vörös mellett a sárga, meg a zöld szín is megjelent. Így tartott ez néhány percig, majd hirtelen a fejünk fölött gyulladt ki az égbolt. Izzó pont futott le a látóhatár felé, de mielőtt elérte volna, kihunyt. Meteor! – kiáltott föl Zénó kapitány. – Meteor raj! A vörös villanások megszűntek, s helyettük sziporkázó, tüzes csíkok szántották keresztül kasul az eget. Előttem iszonyú összevisszaságnak visszaságnak tűnt az egész, de Zénó asztali lámpája letompított fényélnél rajzolni kezdett. Kis idő múlva szólt, hogy menjünk oda, s elébük csúsztatta a jegyzett többjét. A felső lapon különös ábra volt. Rövidebb, hosszabb, egymástól különböző távolságra lévő vonalakat láttunk, amelyek egyetlen, láthatatlan központ felé irányultak. Amikor felismertem a törvényszerűséget, rögtön mondta mi Zénónak. – Éppen fordítva van – felelte ő. – Ezek a vonalak abból a bizonyos középpontból indulnak ki, s haladnak a végtelen felé. rajt láttunk. – És tegnap este? – kérdezte Már. Zénó kapitány megvonta a vállát, nem felelt. Különös égi jelenség a marsona csillaghullás, más, mint a földön. Itt ritka a légkör, a meteoroknak hosszan, már-már a felszínig kell lefutniuk, hogy ízásik hevüljenek. Legtöbbjük csak a legalsó, legsűrűbb légrétegben égel hamuvá. Sokáig gyönyörgöttünk az égi tűzijátékba, majd amikor a meteorraj elvonult a mars közeléből, átadtuk helyünket a váltópárnak, és lefeküdtünk. Fáradtan kerültem ágyba. Máskor elalvás előtt feljegyezgettem aznapi benyomásaimat. Most, alig, hogy kinyújtózkodtam, a tagjaimból szétáradó zsibbadság rögtön elérte az agyamat. Az öntudatlan állapot első hulláma elöntött, s lelecsukódott szemmel magam fölött a sötét mennyezetet néztem. Ekkor történt. Vakító vörös fény lobbant a fülkémbe. Kigyulladt a szelén, gondolta. A fény minden erősebb, erősebb lett, aztán kialudt. Riadtan kiugrottam az ágyból, s öltözködni kezdtem. Különböző ruhadarabokat kapkodtam magamra, amikor írtozatos dőrenés hallatszott, és az egész űrhajó megrázkódott. A fejemnek szaladt a szekrény nyitott ajtaja, a lábomat kiütötte alólam az egyik szék. Nem volt időm gondolkodni. Félkábán, félig öltözöttem, berohantam a vezérlőterembe. Néhány percen belül együtt voltunk mind a kilencem. Megmondtam, minden rosszra fel kell készülnünk. – szólalt meg elsőnek Leon. – Az ismeretlen lények szándékait nem tudhatjuk. – Miből gondolod, hogy ők csinálták? – kérdezte Zénó kapitány. – Kik csinálhatták volna? A földről nem küldenek utánuk atombombát. – És ha nem bomba volt? Leon ingerült lett és ironikus. – Nem, ez csak egy kapszlis pisztoly pukkanása volt, esetleg még az sem. Csupár rosszat ámottunk, mert megfeküdte a gyomunkat az algapástétom. Zínó kapitány mellé telepedett, karjára tette a kezét. Olyan gyöngéd volt a mozdulata, az érintése, hogy Leon azonnal elcsitult. Hidd el nekem, mondta a kapitány halkam. Nem bomba esett a közelünkben, hanem meteor. Nem hiszem. Majd elhiszed, ha műszereink mérései igazolják szava. Alihoz és Viktorhoz fordult. Legyetek szívesek, nézzétek meg, mit mutat a rengés jelző, hol és milyen erővel csapódott be az égi test. Néhány másodperc múlva már mindnyáján számoltunk, dolgoztunk. Kiderült, hogy a robbanás, rengést olyan test okozta, amely a szeléntől 85 kilométer távolságra ütközött a marsnak. Másnap reggel felkerestük az összeütközés helyét. Hatalmas kráter tátongott a homokdombok között. Elliptikus alakja volt, s a hosszabbik átmérő elérte a 4 kilométer, mélysége pedig a 330 métert. Úgy érzem magam, mintha Holdon volnék, mondta Viktor. Azok a rakétaszondák, amelyek még a század derekán közelítették meg a marsot, meglepték a csillagászokat. A legnagyobb földi távcsövek addig simának mutatták a felszínt, s kiderült, hogy egyes területeit kráterek borítják. Voltak, akik a kráterek jelenlétéből arra következtettek, hogy legalább néhány milliárd év óta a marson nem lehetett víz, különben az eróziós erők eltüntették volna a kráterek nyomait. Mások a ma működő vulkánok tevékenységével magyarázták a kráterek létrejöttét. Ismét mások arra utaltak, hogy a kráterek főként meteorikus eredetűek. A sok meteorkrátert megmagyarázná megmagyarázna az a tény, hogy a mars közel fekszik a kisbolygó övezethez, és a folyton morzsolódó kisbolygók gyakrabban ütközhetnek neki. Zínó kapitány az utóbbi felfogás híve volt. Saját megfigyeléseivel igazolta, hogy sok kisbolygó ellipszis pályájának Fél nagy tengeje alig haladja meg a másfél csillagászati egységet, de mert ellipszis pályán keringenek, azok is elérik a marsot, amelyeknek közepes távolsága 1,7-1,8 csillagászati egység. A meteor eredetet igazolt a zénó számára az a meteorra is, amelynek együtt voltunk tanúi. A föld is sok csillag sebetőriz a testén, pedig nagy mennyiségű vize és vastag légköre van. A harmadik este megint fellobbantak a vörös fények, de a meteor elmaradt. Zénó és Mark nem szóltak semmit, csak összenéztek. Faggattam őket, de kitértek a válasz elől. Végüli Zénó kapitány annik mondott, egy jelenséggel több, amit majd meg kell fejteni.